Zăpadă. Fulg, limpede și pur, te aștept să te scobori pe tală de pe flori, să dite în azur. Azurul se încheagă să facă ierni salbă. E o trudă în bolta întreagă să-ți facă ființa albă, dar, ajungând la noi, cu steaua și cu luna tu treci întotdeauna, și lași în luptă.